Den en bandspelare med mig i en väska som jag satte på när han öppnade dörren och då började jag gå upp ett ljus för honom att detta är min son som har letat upp mig lite grann med borsten här också. Vi sänder Pastorn som försvann en dokumentär av Martin Wadlund. Nu har den en halvt ande gång. Hör du dig? Det här är min pappa. Så får du inte låta, va? Han sitter i mitt gamla pojkrum som har inrätts till Hobbyverkstad. Varför får du inte låta så, då? Nej, då är det fel på pendelföraren. Han är pensionär nu och så fort han får en stund över pysslar han med sina klockor. Riktar vi då in den? Rengör, putsar och ser till att de går. Hörru nu, det är inget tick-tack längre utan den, den har ett haltande ljud. Va? Då hänger vi den lite snitt. Nu gör den det helt. Tick-tack-tack. Tick det var pappa som fick mig intresserad av att samla på saker och att dokumentera olika händelser runt omkring mig. Hans superåtta filmer fascinerar mig när jag var barn. Och jag undrar ofta hur pappas relation med sin pappa hade varit. Här i hemmet finns det ingenting som har med farfar att göra. Inga fotalbum. Ingenting. Och när jag har frågat blir han alltid tyst. Men så visste han ju inte heller vem hans riktiga pappa var. När han växte upp i 50-talets landskrona. krona. Karl Gustav, som min mor var gift med, han var ju periodare. Så han söp ju. Och han slog ju på oss och han slog på min mor ju när han var full. Och en gång reagerade jag speciellt mycket på hans uttalande. alltså Att han skällde på min inne och sa till han som så här att, eh, ja så, är jag nu inte far till dig heller. Så tänkte jag, vadå, min fan är han inte far till mer? Så började det på det viset liksom. Ja. Och sen eh, så var det så här när jag gick i yrkesskolan senare. Så eh, min lärare ställde mig mot väggen och sa, du, kan du prata med din mamma om varför du har två efternamn? Ja, det ska jag göra. Så kom jag hem till min mor alltså och frågade henne då, hur kan det vara att jag hittar Vadlund Jönsson? Alltså vilket av de här namnen hittar jag egentligen? Ja, du hittar båda. Ja, men min lärare sa till mig att jag kan bara ha ett efternamn ju. Ja. ja, men du hittar Vadlund Jönsson. Och sen gick den en tid och så ringde min lärare hem till min mor och så ville ha liksom svar på tal varför jag hade två efternamn och när jag hade gått och lagt mig så satte min mor sig ner och så skrev hon ett brev, sen la hon det i ett kuvert, klistra i en och det skulle lära hon ha och jag tog det brevet med mig, det har inte skrivit någonting på kuvertet och så som om revet Lewis, så jag köpte ett leaderont kuvert. Och så rev jag upp det va? och tog ut det här lilla. Jag var ju nyfiken på vad hon hade skrivit i det. För så stod där en förklaring om att Tommy han har samma mor som sina syskon men inte samma far. Klart och gott, inte mer. Mm. Innan eh, om jag öppnar den och tittar i den såna, så kan det vara lite där som man får eh, ta bort. Då gör man det med den. Eh? Så. vet du om din pappa då? Ja, jag vet ju... Jag vet ju inte så mycket om honom alltså, mer än att eh, att han eh, var stockholmare. Och eh, han träffade ju någon flicka när han hade skilt sig från min mor som var bara 26 år. Och min pappa var då 52. Och de gifte sig eh, här i Sverige förmodligen. Och sen flyttade de till Vejle i Danmark alltså. Och sen har jag själv börjat att forska i det. Jag ringde runt till olika pastorsämbet i Sverige. Och där började jag, jag blev nyfiken på... Hur han hade det med sin, med sin fru, ju, men de hade hemligt telefonnummer så jag kom ju ingen, ingen vart på det viset. Utan jag fick eh, ta mig in till Köpenhamn, till huvudbanestationen i Köpenhamn. Och där därifrån fick jag ta tåget till Vejle en eh, maj månad eh, 1979. Hur gammal var du då? Jag är 36 år. Farfarne föds på Östermalm i Stockholm. Innan han träffar min farmor reser han jorden runt, jobbar i mörka kolgruvor, syper och bränner sin pappas pengar. Mycket mer än så vet jag inte om min farfar. Vad gjorde han i Danmark? Och varför lämnade han pappa? Han dog för 30 år sedan. Men jag har fått tag i ett nummer till äldreboendet där hans fru Ketty ska bo. Hallå? Ja det är Jo, det är så här. Jag söker efter någon som heter Ketty Wadlund. Ja, Låter det? bekant i namnet Ketty Wadlund. det äh, här? Det är en svenske en där Ja. Det är Ska, vad, vad är hon nu? Katu, vad är hon mer än Katy? Vårdlund. Vadlund? Ja, Vadlund. Om hon är här? Ja. Ja, men hon är död. F vad säger du? Ja, hon är död. Katu Vadlund, hon är död. Vet, vet du när hon är död? När hon är död? Det är i sommar. I juli måne den ja. 20 juli. Ja. ja. Genom en präst i pingstförsamlingen får jag ett nummer till Kettys systersson, Preben. Han är den äldste arvingen i släkten som nu har hand om farfarornas saker. Det är Preben. Hej Preben! Hej, jag heter Martin. Min pappa heter förresten Tommy Ja Vadlund Oj Ja Och hans pappa Vet du vem det är ju Då är jag med Ja Och, och Martin hon, hon är precis död för två månader sedan Ja Men Martin Jag fick ju ta Ta hand om allt det grejer där Och då ska jag pröva att titta på de ting som jag ännu inte har slängt ut Preben berättar att han har en låda med farfarane-saker. Där finns ett familjealbum. Jag bestämmer mig för att åka dit följande lördag. Ja. Det är maj 1979. Pappa har tagit ledigt från jobbet på verkstaden för att söka upp farfarane. Han är på väg från Köpenhamn till Vejle. Och i i bläser, och beiga Och när jag satt där på tåget så satt en äldre dam framför mig på tåget. Hon började nicka lite och hade ett litet fint leende mot mig. och så Hej på dig unge man, sa på danska. Eh, Var är du på väg? Jag är på väg till Jylland. Aha, du är så flott klädd. Ja, det är jag. För jag ska ju träffa min pappa för första gången, min biologiska far. Vet han om att du kommer? Nej, det vet han inte. Utan det här kommer att bli en fullständig överraskning för honom. Men varför vet han inte om att du kommer då? För han har ett hemligt telefonnummer. Så på det viset så har jag inte kunnat meddela det han. Men jag har fullständig adress till honom i veile. Unge man, sa hon. Detta här låter ju som en, en, en, en spännande roman. Att du ska träffa din pappa för första gången på så många år alltså. Och tänk, han vet inte om att du kommer. Nej, det vet han inte. Så det blev ju en, kanske en liten chock för honom. Men kanske glädje också att han får se mig. Han kliver av tåget och promenerar fram till ett gult hyreshus. Han ringer på. Det är ingen hemma. Han går runt kvarteret. Flera varv. Väntar i flera timmar. Till slut kommer en äldre man med en käpp. Mannen går in genom porten. Pappa följer efter. Och tänder mikrofonen. Nu ska vi se här Martin. Jag hade en bandspelare med mig i en väska som jag satte på när han öppnade dörren i sitt hem. Goddag. Goddag. Det heter Arne Gustav Röv. Det? Ja, det är det. Ja, då. kommer ni att bli avslappnade. Kom in, kom det är ja, få eh, den 19 september 1901. Ja. Ja, frågar ju ställer han, ställer han. mot vägen och frågar om om hans namn alltså, så att det stämde överens ju har Ja, väntas sen klockan tolv 12. Ja, var kommer du ifrån? Och jag kommer. Ifrån? Ja. ja. Vill är snälla sitta ner först. Det Va? var hällig sit nu. Det är jag talar om det. man är. Det är du om det. Ja. Det är ju. Um, ju. Ja. ju. Det han var ju så förvånad. Ja. han var ju nästan lite rädd. Vem det kunde vara som letade upp honom. Han kunde inte koppla det riktigt. För han hörde att jag pratade skånska. Varför är du från Skåne-Kommer nu Och då började det gå upp ett ljus för honom. Att detta är min son som har letat upp mig. Jag hittar Tommy Eibar och Arne Badlund. Ja, det, ja, det tänkte jag på. Men ja. jag såg det. Jag tänkte på det så... När, när, när jag såg det Ja Och så när du sa att komma så tänkte jag Ja Kär lilla vänner Kär lilla Hur ja. fick du en deciliter? Hur fick du en deciliter? Borde du inte bo här? Tre? Fick du det? Ja du vet, jag är utgift Jag har varit i mitten av 40-talet när pappa är nyfödd i Malmö separerar farmor och farfar. Hon är trött på farfars sipande och att han ständigt gör av med pengar. Han åker till Stockholm för att bli nykter och går i bibelskola hos Levi Petrus. Jag mitt är inte liv när jag kom upp till Stockholm det jag är faktiskt en omvillig man. Jag har ju varit en frälst man. Farfar blir frälst. Frälst? Ja. Ja. Nu vill han vinna tillbaka fram. Ja, till och med att jag hade vänt mitt hjärta så, jag ville den här så jag skulle jag få tillbaka fram. Mm. Ja. Men innan han ska åka tillbaka till Skåne får han ett brev. Farmor har en ny man. De väntar barn. Det är inte för Det är Det är då farfar bestämmer sig för att resa till Väile och helt lämna farmor och pappa Tommy. Och så förflöt i tiden då det gick en kvart och det gick en halvtimme och tills hade det gått en timme och han började själv bli nervös och så säger han till mig, ja, vad vill du jag ska göra av detta då? Och då fick jag det intrycket av att han ville bli av med mig. Va? Och jag fattade liksom inte varför. För när det hade förflutat en kvart, tjugo minuter till så sa han, ja du förstår det är så här att jag min, min fru kommer snart hem. Du vet hon går och städar i kyrkan och så kommer hon tillbaka. Och du vet att jag har ju inte förklarat för henne riktigt. Vad är det du inte har förklarat? Ja, jag vet inte om jag kan berätta det för dig. Men hon kommer att bli... Ja, jag vet inte. Hur vill du jag ska göra? Ska du stanna länge eller du ska åka tillbaka med en gång? Eller hur ska du göra? Då blev jag ju lite uppskärad och tänkte... gud, vill han slänga ut mig alltså? Vad va, va ska jag göra? Ska, ja, du, jag vet ju inte hur. Ja, jag vet ju inte förtryck, hur Tommy försöker. Det, det är min fru. Taket. Men du tänker från den synpunkten också. Ja, yeah. det gör Ja. Yeah. Mm. Men eh, sen eh, förstod jag ju då det inte ringde på Dörren att eh, han hade ju inte berättat för henne att han hade en son. Det var där det knöt sig riktigt alltså. kommer Ja. Det blev ju en lättnad för honom men för henne var det en chock alltså. Att han har hållit detta hemligt så länge alltså. Jag har haft i två år och jag har fått mig i år många gånger att... Och jag glömmer ju aldrig den första blicken jag fick av Ketty. Hon tittade ju på mig uppifrån och ner som hon skulle mörda mig med blicken. För eh, hon undrade ju vem den personen var. och När han då säger att detta är min son så blev den där blicken ännu mer eh, grym från hennes sida liksom. Är det din sön? Arne sa hon på danska. Det har du ju inget berättat för mig att du hade en son. Ja, sen gick ju minuterna och, och timmarna och då blev det bättre och bättre. Hon accepterade detta ju, att han hade en son. Och hon sa ju det att nu älskar jag dig ännu mer för du har en son. Och Sen var det allting perfekt. Jag skulle ju stanna. Jag fick inte åka hem med en gång utan jag skulle bli bjuden på middag och sen eh, bäddade till mig och jag skulle stanna där så länge jag kände för det. Och så här, och då var jag Arne glad också att hon eh, tog det som hon gjorde till sist ju. Att han hade en son som han aldrig hade berättat om. Sen fanns det ett fotalbum också. Som jag förväntar mig att jag skulle få förarva. Men eh, tyvärr hade det kommit bort. Så det har jag aldrig sett tröken. Ja. Och det var ett fotoalbum på min släkt i Stockholm. Ja. På min far när han var yngre. Ihop med sina systrar. Eh, faffa och farmor till exempel var med på det också. Så... Eh, Tyvärr har jag aldrig fått säga det. Eller fått allvar. Jag är på väg till Danmark, Preben och Farfarnes låda. Preben bor i ett rött och vitt gasvirkeshus som ser ut som en fjällstuga- in i vardagsrummet brinner det i en svart kamin. När farfar Aarne kommer hit är han 49 år. Han kom med sin cykel. Med två eh, koffer, säger vi på, på dansk. Men... Väskor. Väskor, ja. Med böcker i väskorna, hans kläder. Han hade allt vad han ägde, det var på den cykeln. Och han cyklade från start till start. Och då kom han till Weile. Han cyklar nyfrälst och nynyktor in i den danska byn. Han ska träffa Prebens morfar, präst i pingstförsamlingen. Samma söndag vittnar han om sitt liv i kyrkan. Han säger ingenting om att han har en son. Och det var min första möte med Arne. En trevlig, mycket öppen, mycket vänlig. Och snygg var han. Varför var han inbjuden till din morfar? Nej, men min morfar var central person i kyrkan i Wile. Han var med i det som vi kallar ledarskap i Äldstekorgen. så alltså, alla i Danmark som kände lite till frikyrklighet, de kände A.C. Oh, Pedersen i Wile. Alla kände till honom. Farfar Arne gifter sig med Ketty, prästens dotter. De skaffar en lägenhet. Och Arne ser det som sin uppgift att sprida Guds ord. Han kallade sig själv evangelist. Och Arne gick aldrig in i ett hus utan att han gav dem ett Guds ord. Han talade om för dem att det bästa de kunde göra det var tro på Gud. Han säljer även Levi Peters böcker och kristna romaner. Men det är bara ett problem. Böckerna är på fel språk. Och så skulle han sälja låna sina böcker, i men det var svårt för dig. Vem tror du i Julland, i det mörka jullandet kan läsa svensk? Det går tungt för farfar Arne. De måste låna pengar av Kettis pappa för att få det att gå runt. Han kom från en välbärgad familj, men han klippte av det där ekonomiska, kan man säga så. Ja, Arne, där han blev en kristen så var han ju klar på att allt det som han hade han slår de är pengar. Han har rest mycket och allt i hela världen i diamantminer och i Amerika och överallt han har varit. Så la han allt det bort. Nu har han blivit en kristen och nu vill han leva det här lite mer lugnt livet med Kristus. Farfar drömmer om att bli präst i pingstförsamlingen men tar istället en ledig tjänst inom metodistkyrkan. Och jag vet att han fick ju krage på nu som en riktigt fin presskrage och han tyckte om det Arne. Och han var pastor nu, nästan kyrkoherde. Alla Kettys systrar har unga och Ketti och farfar Arne vill också bilda familj. Men Ketti måste genomgå en underlivsoperation som gör det omöjligt. Så därför fick de ju aldrig barn. Och de älskade barn, båda två. Jag tänkte tillbaka där. Plötsligt en dag så dyker ju Arnes son upp. Min far. Ja. Um, men det var väl nog en överraskning. Plötsligt så stod han utanför dörren vid Arne och Kettu och ringde på. Och um, jag tror de blev glada. Det går de en överrasket över Tommy han kom. Han var ju inte pojklös, eller han var ju inte barnlös. Han hade ju en pojk. Men det, var, men det var ju samtidigt en stor löngen också. Kan man inte säga så? Ja, alltså... Han hade ju levt lite med, lite med det, det problem och skulle leva med om han hade skjult det. Om han hade gömt bort det här. Jag vet inte, han har nog inte gömt bort det i sitt hjärta. Han visste ju om att han hade en pojke, Det måste han ju ha veta. Och så kan man väl kanske säga, var det därför han flyttade till Danmark? Det vet jag inte. Äh, det var också synd att han inte har talat om det för Ketsu för länge sedan. Och, och han har haft glädje fler år. För det här var ju i slutet på hans, kan man säga, karriär eller liv. Har han varit lite tidigare på färd, och då hade det varit bra. Och så själv måste jag ha tagit kontakt med Tommy istället för att det var Tommy som skulle söka upp sin pappa. Preben samlar ihop en liten väska med saker ur hans liv. Det jag mest nyfiken på är familjealbumet. Men det finns en annan sak som verkar ha haft större betydelse. Och så, Martin, här... Det bedste ordet han havde, det var den her. Bibelen. Og jeg tror ikke, du finder nogen bibel, som er mere anvendt og mere sliten og mere skriven i og mere antegnet i en ordens bibel. Det var det, det bedste han havde i sit liv. De kunne tage alt i foran ham, men ikke hans ord og bibel. Ja anta korindi 9 och 8 det, står, det står, efter skriftens ord och så är det Jesus där står det eller han det menas om han utströr han ger och de fattige Hans... jag lämnar preben och danmark med väskan och jag går hem Varför har du struntat i mig och då du brutat om mig? Men han själv sa ju till mig att du kunde leta upp mig tidigare igen. Och då svarade jag honom så sa jag men det kunde du ha gjort letat upp mig. Och då hade han ju liksom inget svar på detta alltså. Han kom med alla möjliga undanflykter. Sen någonting som jag reagerade väldigt känslosamt på det var ju att han, han tittade i sina almanackor. Så hade han strykit över mitt namn. Det var precis som att han brydde sig inte om mig längre. Alltså. Så blev min reaktion alltså. Och då stängde han den här almanackan. Mitt från näsan på mig. Ungefär som att det skulle inte du säga alltså. Så det intrycket fick jag ju. Jag tar fram... Futalbummet och Prebens väska. Det är det jag är. Och min far. Hur har du fått tag på dig? Det är ju jag, jag. jag och där står ju. Förlåt, dåkläder ju. Och vi såg Och min pappa där är ju. Till vänster om mig Fan Framför lägenheten ju. Hur har du fått tag på dig? <laughs> Hur har du fått tag på detta kortet? Va? Det är fantastiskt alltså att du har gjort detta. Det var en överraskning. Det är taget första gången ni träffas. Det är taget första gången vi träffades igen. Det är det faktiskt. Det är som får förflytta sig tillbaka i tiden igen ju när vi träffades ju. man ser det här kortet, det är många år som har förflutits sen dess ju. Vad är din sista bild du minns av din far? Vi märkte inte så mycket av hans sjukdom. Faktiskt. Det syntes inte på han att han var så svårt sjuk i cancer utan han försökte väl dölja det på alla sätt och vis. Jag tror nästan han förträngde sin sjukdom alltså. Han hade sina misstankar att det hade gått för långt alltså. Med den där cancern. Det var ju bara hans fru som var informerad om det och det teg om hela tiden ja. Det som bara gjorde mig misstänksam- det var ju att han inte fick komma till Sverige. För han var ju, han var ju trött och gammal och han var sjuk. Och sen var det liksom inte mer förklaringar på det. Hur långt innan hans stöd fick du reda på- att han inte hade så långt kvar att leva? Ja, egentligen så var det ju... Det var ingen tid alls Utan hon bara ringde och meddelade- att han låg på ju. Och sen... Så var jag ju lite intresserad av att komma in och hälsa på han ju på sjukhuset. Men då svarade hon mig direkt att jag, jag tror inte det är lämpligt Tommy. För då tror Arne bara att han ska dö. Sen dröjde det väl en... Ja det dröjde inte så länge för hon ringde och sa. Nu, nu har min Arne och din pappa gått bort. Somnade in på lasarettet. De hinner bara ses tre gånger innan farfar dör. Ett år efter det att pappa hittat honom. Mm. Jag har hämtat en SSÖ här. Gammalt arveguds jag letar efter här. Ett fikull som jag har fått av min pappa. För att jag letade honom. Jag är mycket glad för den här klockan faktiskt. Inte bara för att jag har haft den utan för att det är ett fantastiskt fint verk i den. Kvalitetsverk. Synd att glaset trillar av. Helt. Ja, det gör det hela tiden. Jag har ju använt den här lite vid festliga tillfällen. Din far var ju den sista som bara den här klockan innan ja. dig. Tänker du på hans liv då? Ja, det är klart jag gör. tänker på hans liv. Och det var ju väldigt... Eh, ja, vad ska man säga. Komplicerat kanske hans liv. För han var ju mycket för resa. Eh, och då hade han förmodligen den här klockan med sig. Och de här strapphatserna men det är väl därför den har fått en hel del boklor i boetten. Den har satt sina spår. han har kanske tappat den någon gång. Och har haft turen att inte urtavlan har varit illa utan den har hållit sig väldigt fin. Tänk om de här tingen kunde berätta till exempel hur han såg ut som var den här klockan alltså och vad han har haft för liv, vad han har gått igenom i sitt liv jag menar varje sak har ju sin historia och det har jag även ett fick alltså